Humanistika včeraj, danes, jutri. Humanistična oddaja z ljubimcev vsako sredo ob 19. na radiu Marš. Danes si bomo pogledali, kako ob nekaterih filozofskih pojmih razmišljajo učenci prvega, drugega in tretjega razreda osnovne šole neznanih talcev Dravograd. Posneje pa si bomo pogledali, kaj so imeli o teh pojmih zapovedati veliki filozofi. Prisluhnimo, kaj so otroci odgovorili na vprašanji, kdo je Bog, kakšen je. E, tisti, e, tisti, ki je v nebesih. Tisti, ko živi v tebi, mm -hmm. pa ti te ne govori, kako mm -hmm. moš narasti. E, to vsakega ko nebeš ne koče. Um, to, da... da Da, da mi on pomaga. Tega. Bog je človek, ki živi na besih Zaščitnik uh, ljudi. Jaz pomislim na budo, ko je on Bog. Ko imam tako knjigo Buda za lahko noč, pa drugoče pa pomislim, da Bog čuva nas vse. Jezus. Bog je dober po srcu. Bog je prijazen. Bok se žrtovala za druga. Uh -huh. Bok je vse, ko mi moramo za uh -huh. Bok je dobra vseba. Uh -huh. Bok je in filotina, ko so vsega župniki izmišljali pred stoletje. Bok naščula. Bok je naščulaj. Bok je pravičen. Bok je bele barve. Dokazovanje Boga, o katerem so med drugim govorili tudi naši šolarji, je bilo že od davnih časov priljubljena tema teoloških učenjakov in modrijanov. Da bi dokazal nekaj, kar je na prvi pogled stvar vere, se morda nekaterim zdi nesmiselno, vendar pa je to mogoče razumeti, če imamo pred očmi absolutistično naravo religiji. Med teološkimi učenjaki in modrijani iz topeta, iz Kanterburja, ki predstavlja začetek krščanske filozofije oziroma scholastike in sveti Tomaša Kvinski, ki predstavlja vrh ravno kar omenjene filozofije. Dokazi za božji obstoj, delo staroveških in srednjeveških scholastikov, so bili zaradi filozofov zadnjih treh stoletjev vrženi. Ja je primer med prvimi zavrnil Enselmov ontološki dokaz Hume pa teološki argument Tomaža Kvinskega, ki pravi, da Boga spoznamo iz narave, kaj pa sploh pomenita besedi ontološki in teološki. Poznamo več argumentov za obstoj Boga, ontološkega, kozmološkega, teološkega in tako naprej. Prvega izmed najbolj znanih ontoloških argumentov o obstoju Boga je podal enzel. Naslednji, ki nam je zapustil podoben dokaz, ki ga imenujemo argument stopen in ga uvrščamo med ontološke argumente, je Akvinski. Treti, ki je za dokaz Boga uporabil ontološki dokaz, je Descartes. Pravi misliti boga, to je na vse popolno bitje, ki bi mu mankalo bivanje, se pravi, ki bi mu mankala neka popolnost, je prav tako nesmiselno, kakor misliti sigorov, ki bi ji mankala votlina. Descartes meni, da mora Bogu nujno pripisati bivanje, saj je postavil, da ima vse popolnosti. Bivanje pa je ena izmed popolnosti. Temu, da je bivanje lasnost, med drugim, oporekal tudi Kant. Vrnimo se k ostalim ontološkim argumentoma. Prvi argument je podal Akvinski, drugega pa Spinoza. Akvinski pravzaprav poda dva dokaza o bivanju Boga. Pri prvem gre za to, da je samo po sebi znano, da Bog je, pri drugem dokazovanju pa vse temelji na možnem in nujnem. Poglejmo si še argumente Spinoze. Za Boga pravi, da je absolutno neskončno bitje, se pravi podstat, se sestoječ iz neskončnih mnogih atributov, katerih sleherni izraža večno in neskončno bistvo. Medtem se njegovo drugo dokazovanje nanaša na moč in nemoč bivanja. Naslednji izmed argumentov, ki želi dokazati Božji obstoj, je kozmološki argument. Pri tem argumentu gre za to, da mora imeti vsak učinek v zrok. Karkoli nastane, ne nastane po naključijo, ampak ima vzrok nekje zunaj sebe. Vesolje, ki ga poznamo in praktično vse v njem, naj bi bilo v bistvu učinek in tako mora obstajati nekaj, kar ga je povzročilo, da je vse to začelo obstajati. In za ta vzrok seveda, kot ste ugotovili, mnogi postavljajo Boga. Primer takega argumenta je med drugim podal tudi Tomaš Kvinski. Zadnji argument, ki dokazuje Božjo eksistenco, je teološki argument, ki lahko imenuje tudi smotrnostni ali argument v načrta, saj gre za dokaz, ki pravi, da če je vesolje tako neverjetno ustvarjeno, potem mora obstajati tudi Božji stvarnik. Argument je prvi načel Plato v njegovem timaju, s tem argumentom se ukvarjal tudi Tomaša Kvinski, Leibniz, najpomembnejši zagovornik pa je William Peli s Peljevo uro. Kot je bilo že omenjeno prej, obstajo še drugi argumenti za božji obstoj, kot je argument osebne izkušnje ali pa argument svetega pisma. Naslednja nas je zanimala definicija pravičnosti. Kaj torej je pravičnost? Da nekaj pravično razdeliš. Da je nekdo pravičen do tebe, da povereš nico. Da si pravičen, če ga udari, da smo mu pravičeš. Da smo pravični do drugih. Mhm. Kako? Da, da če nekaj obljubimo, da moramo biti pravični, da moramo to držati. Pravitno, da si pravičen da do so sošolcev, do prijateljev, do staršev. Mhm, Kako pa pomeni, da si pravičen do prijateljev, pa staršev? Da jim lažeš. Če do kaj izgobi, pa reče do drug, da je njegovo, uh, pol, pa, pol pa reče, da on prizna, da ni njegovo. Mhm. Takrat, ko ne lažemo, mhm. uh, pa Takrat, primer pravični smo, kako žival tako, ker tako ujavemo, pol pa jo izpustimo, ker to smo prijazni tako pol do narave. Ko nekaj priznamo, da se ne lažemo, pa da ti nekaj ni tvoje, da pač, da pač poveš, pa si pravičen do drugega. Da smo pravični, da vse po resnici povemo, da se ne lažemo. Pa da pravično razdelimo kaj. Okay? Da se jaz ne bi recimo zlago, če bi uh, enemu dal uh, kaj več, drugemu pa malo manji. Ko povej svoje resnico. Da se ne tepe. Da razdeliš, kratobiš. Mhm. Da recimo, če... Um, Tamo bi vajbi zlači čečan, pa se ga izberaš, pa žradeliš, pa da poviš po če se ti razbi, je vaz, ne, da se mu pa je, mačka je bila. Dakle, uh -huh. mm. Da, ko je kano gometi grajate, da, da ni 4 proti tri. Uh -huh. Da niso šteri okipi pa tri vkipi, da so tri pa tri pravičnost je takrat, ko je, um, povejo pravico, či se la, da se ne lažejo. Pravica je takrat, ko... Ja. ko nekdo pove pravično besedo. Tej, ko daš enako drugim, no. ko drugim, ko pa prvem. Ja. S tem, kaj je pravično, oziroma s tem, kakšna državna ureditev je najbolj pravična, so se ukvarjali mnogi misleci. Kot ste lahko slišali med odgovori šolarjev, so nekateri pravičnost povezovali z enakostjo. Je ta pogoj, da lahko neki družbi pripišemo pravičnost. Naj izpostavim Platona in Rusojo. Platon v svojem delu država iz naše nujne medsebojne odvisnosti izpelje nekakšno naravno razporeditev dela. Naravno razredno delitev dela s kvalificiranimi delavci in rokodelci, ki jih sestavljajo prvi razred, vojaško-policijsko kasto, ki tvori drugi razred, in filozofi v tretjem, vladajočem razredu. To je prva aplikacija pravičnosti pri Platonu, ki se nanaša na polis. V mestu torej vlada pravično stanje, če vladari vladajo, vojaki opravljajo vojaške dolžnosti zaščite in ohranjanja mesta, predstavniki prvega razreda pa opravljajo svoje vsakdanje posle. Platonu je tako pravična družba, tista, v kateri vsak del prebivalstva upravlja svojo nalogo, ki pa so, kot smo videli, med seboj različne, različne pa so tudi nagrade ob opravljenih nalogah. Vse to, vse to je mogoče doseči le z vladavino razsvetljenih filozofov, torej z razsvetljeno diktaturo. Demokracijo, ki naj bi omogočala pravno odločanje in s tem enakost vseh, Platon vidi kot najslabšo možno družbeno ureditev. Za boljšo razlago uporabi prispodobo o ladi, kateri lastnik pomeri in moči, prekosi vse, vendar je slep in naglušen. Na ladi so tudi mornari, ki pa želijo to ladjo ker Kljub temu, da tega ne znajo. Pravijo, da bodo vsakega, ki bo trdil, da zna ker mariti ladjo, vrgli v morje. Tako mornari omamljajo lastnika ladje in ga prepričujejo, da jim zaupa krmilo. Strokovnjaki za krmarjenje, filozofi pa posedajo po ladji, saj bi jih v drugem primeru vrgli čez krov. Ladja je torej država. Vlasnik ladje, države in ljudstvo. Mornari pa so današnji politiki. Pa je res, da ima ljudstvo tako slabe lastnosti, kot jih je pripisoval Platon. Žan jacques Rousseau bi nam povedal, da se ljudje rodimo dobri, a nas družba ne redi pokvarjene. V nepravičnem družbenem stanju se človekova narava skvari in človek tako postane nehuman, neobčutljen in sebičen. Zakaj? Zaradi slabega izobraževalnega sistema, ki ne more privzgojiti pravju rednotu. Raznih institucij, ki delajo in ohranjajo neenakost, in nas pripravijo do tega, da kopičimo materialne stvari in nas učijo, da je to najvišja vrednota. Privatna lastnina je tako povrsoju vzrok za zlo utritev in neenakost. To, da vso je tej neenakosti in s tem nepravičnosti želel narediti konec. Videl je upanje v novi družbeni pogodbi, ki bi bila podvržena splošni volji. Predstavlja vse življenje v skupnosti, ki bi bila naša in v kateri bi bili dejavni in bi jo oblikovali mi. Tako bi rekli z Bogom pokvarjeni, neenaki, nepravični družbi in bi pozdravili novo, pravično družbo. Z drugačnim izobraževanjem in zakonodajo, ki bi odklanjala kopičenje privatne lastnine in spodbujala enakost, in širila skupno javno lastnino, in bi spodbujala javno odgovornost, torej političnost, bi dobili enakost in z njo pravičnost. Kaj je umetnost? Umetnost je, ko ne, naprima, nekaj na slika pa, ali pa ko, al ko nekdo izlesa, kaj iz, izdejala, pa... Umetnost je, nekaj ustvarjaš? Če kaj ustvarjaš? Nekaj naredi človek kip ali pa hiša sam, ali pa mesto. Mani pomeni, da je nekdo na, na slika da nekaj nekaj lepo nariše, mm -hmm. ali pa kraju stvari takega. Naprimer, tudi umetnost je tako lahko, ko mali, komali, eni bolj riše, tudi naredijo tako umetnijo. In drugače po umetnosti, kakšen slikar nariše tako, primer ena barva na sliki modra, naprimer. Tako cela slika, to je tudi umetnost. A je umetnost? Mm -hmm. Da ko je nekdo umeten, neki ustvari, pa je to praviti, pač umetno, ful lepo pa to. Uh -huh. Da kaj takega, da, umet, da umetno zdelaš, da kaj takega nardiš? Uh -huh. Da nekaj lepega izdelam. Uh -huh. Da kaj naslikaš? Uh -huh. Naredimo iz obliklejš, izgri kak kip. In reč, to je pa pravo umetnost, kdo je naredil, je umetnik? Uh -huh. umetnik. Umetnik? Umetnost. Ja, a, umetnost, da lahko narediš izle ki kakaj, pa da lahko iz, izrešiš sa. Uh -huh. Umetnost je, ...da... Um, da uh -huh. Lahko narediš kaj um, takega, slona iz trave pa um, am lahko narediš iz Libije, sam samo najem um, življenja. Mm -hmm. Recimo, mm -hmm. da narediš eno um, um, umetnost, lepo tisti umetnik, ki tomu mm -hmm. Pazi da umeje, ker je to tako umetnija. Mm -hmm. Obmetnost je, kdo nariše kako lepo slika. Umetnost je zelo lepa eh, slika v muzeju. Umetnost je to, ko je nekdo zelo spreten. Umetnost je to, ko slikari narišajo zelo umetno sliko in jo daje v muzej. Malčki so se znašli. Umetnost je težko definirati. Nekateri dvomijo, da je to sploh možno. Poznamo več teorij, ki nam povedo kriterije, zakaj je neka stvar umetnina. Funkcionalizem, formalizem. Potem imamo reprezentacijsko, ekspresionistično, institucionalno, internacionalno teorijo, pa teorije vrednotenja, torej emotivizem, intuicionizem, instrumentalizem in tako naprej. Predstavimo na primer formalizem oziroma formalistično teorijo, ki je nastala kot odziv na reprezentacijsko teorijo. Uspodbudili so jo veliki premiki umetniških praksi. Nastanek modernizma oziroma moderne umetnosti, ki je nagnjena k abstrakciji. Sliko na primer sestavljajo nereprezentacijske oblike in mase baru. V spredju take slike ni nič drugega kot vizualna organiziranost, forma in privlačen dizajn. Morda se sprašujete, ali formalizem obsega tudi staro umetnost. Zagovorniki pravijo, da saj naj bi bila reprezentacijska dela umetnine zaradi značilne forme in ne zaradi svoje reprezentacijske vsebine. Umetnost je tako lahko reprezentacijska, vendar ta reprezentacija lahko zgolj naključna, ne pa bistvena lastnost umetnine. Poglejmo si argumente, ki so uprit formalizmu, to je argument skupnega imenovalca, če nekaj šteje za nujni pogoj umetniškega statusa, potem mora biti to lastnost, ki jo imajo vse umetnine in taka lastnost, pravijo formalisti, je forma. Vendar pa argument skupnega imenovalca ne ponuja zadostnega pogoja za umetniški status, saj ima formo mnogo drugih stvari, ki niso umetnine da bi formalist prišel do zadostnega pogoja za umetniški status se zateče k pojmu funkcije. Funkcija naj bi bila tista, ki umetnina odločuje od drugih stvari. Umetnost naj bi se namreč od drugih dejavnosti razlikovala v tem, da se ukvarja, da je njena funkcija zgolj prikazovanje forme. Umetnina more biti torej taka, da je mišljena, da primarno kaže značilno formo. Ta namen se lahko, da ni v v tem primeru bi formalisti rekli, da gre za slabo umetnost. Tako lahko nekako povemo definicijo formalizma, x je umet. Če in le, če je x načrtovan predvsem tako, da bi imel in kazal značilno formo. Vendar pa lahko protiformalistični teoriji najdemo mnogo težav, na kar kaže tudi zgodovinski pregled del, med katerimi lahko najdemo umetniška dela, ki po tej teoriji ne bi spadale pod umetnost. Daljujem. Šolarje smo vprašali, kaj si predstavljajo pod pojmom svoboda. Uh, ehm, pomeni svoboda, da sem, da lahko grem ven, pa da se lahko igram, pa da me dovene ukazuje, pa da se lahko prosto igram. Da lahko letaš, nekaj pa se igraš s prijateljem, pa pa sestru da se igraš, to je bom sem. Da si sam neki da si, si močilnici, sam zaprt. ali pa da si doma, sam da nimam zravna pata. A to je svoboda? Ali je to ne svoboda če si zaprt v... Mm, to nisvoboda. Da smo svobodni v naravi. Da imaš veliko denarja. Mm. Da, da imaš uh, plat, tak da la greš okrog, da si sam, da si svoboden, da te ne, noben ne komandira, da la delaš, kar hočeš. Mm -hmm. uh, ko sem zuni, pa uh, da sem s prijatelji, uh, se igramo kaj. Uh, da... Da nekje, primer konj, ko sem gledala eno tako resim, je, je pol bil svoboden, ko je divi konj, ko so ga prvi vklenili, pol pa je kar se nekam zletel v tak, Da si svoboden, da, da, da ti kdo ne ukazuje pa, da te ne mučijo. Tak. Svoboda mi pomeni, da ko en človek pač gre nekam, pa je končno svoboden, je sam pa dela kar hoče. Da si svoboden, da ne rabiš kaj samo delati, pa da lahko tako sam kaj delaš, da si lahko sam izbereš, kaj boš dela. Ko smo, primer zunaj. Da, da, si, da si svoboden. Mhm. Kaj pa počneš, ko si svoboden? Da sem zunaj. In mhm. ko te nekdo reši. Pogledam risanke. O greu, si od hiše. ko sem proste. pači za porag do gre. Mhm. Ko sem samo. Mhm. Čekaj počakaš. E, tudi pomeni za če recimo, da greš na entravnik, pa si čisto sam, sam pomeni, da si slobodan. Slobodni uh -huh. smo takrat, no, boj takrat, ko nam nobene ukazuje. Svoboda uh -huh. je to, eh, tako, da te izpustijo iz ječe. Svoboda uh -huh. je takrat, ko smo kri od zunaj. Svoboda uh -huh. je takrat, ko smo Kdaj, ko nam je kaj za svoboda se zdi ena izmed najvišjih vrednot Kot smo lahko slišali, so si šolarji, kot tudi večina drugih, pod izrazom soboda predstavljali neko dejavnost, ki pa je ne omejuje nobena pravila. Vendar pa je kljub temu zelo pomembno, da vemo, kaj je prav in narobe, da vemo, kaj smemo in česa ne, saj to prinese odgovornost. Šele ko smo sposobni prevzeti odgovornost za svoje dejanja in tudi posledice, ki iz dejanj pridejo, smo svobodni v izbiri in odločanju. Filozofi skušajo pojem svobode in njegov vlogo v življenju čim bolje razumeti. Različni odgovori na vprašanja, kot je ta, ali je vse vnaprej določeno ali imamo dejansko kakšno moč nad svojo osodo, so prinesli različno razmišljanja v svobodi. Determinizem je filozofski koncept, ki temelji na predpostavki, da so vsi dogodki določeni. Vse, kar se zgodi, je v celoti odvisno od tega, kar se je zgodilo tem, Vse se torej razvija po objektivnih zakonih, ki so neodvisni od človeške volje in njegovega delovanja. Determinizem poleg tega pravi, da bi v primeru, da poznamo izhodiščno stanje in vse vzročne mehanizme, ki nam vplivajo, bilo možno z gotovostjo napovedati vse, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Kar pomeni, da je človekova svobodna volja le velika iluzija, saj torej vse, kar se je nam dogaja, že vnaprej določeno in pogojeno s prejšnjimi dogodki. Terdi determinizem svobodo izključuje, če je vse nujno, potem ni nič svobodno. Obstaja pa tudi milejša oblika determinizma, tako imenovani mehki determinizem oziroma kompatibilizem. Kot kaže, njegovo ime poizkuša ta filozofska smer najti srednjo pot med svobodno voljo na eni in polno determiniranostjo na drugi strani in tako zagovarjajo stališče, da je obstoj svobodne volje tudi znotraj okvirov determiniran. Znotraj okvirov determiniranosti popolnoma mogoč. Vzroke, ki so nas do določenega dejanja pripeljali, namreč delijo v dve skupini. Prvi vzroki so vzroki, ki so lahko neposredno naše želje in prepričanja, drugi vzroki pa so lahko zunanja prepričanja, ki smo jih prisiljeni sprejeti. V prvem primeru deluje svobodno, v drugem pa očitno ne. Indeterminizem je nasprotje determinizma in pravi, da ni vsak dogodek povzročen, saj obstaja tudi drugi tako imenovani nepozročeni dogodki. Zdelo se je, da se atomi vedno gibljajo po svojih naravnih tirnicah, pa kot danes vemo, temu ni tako, saj namreč včasih istirijo iz svoje poti. Tako obstajo nepozročeni dogodki. Obstaja različica indeterminizma liberalizem. Njegov utemeljitelj je Heisenberg, ki pravi, da so nekateri dogodki v možganjih nepovzročeni in so tako lahko temelj teorije svobode. Pa poglejmo naslednji pojem. Duša. Kaj pomislijo ob tem pojmu naši mladi misleci? Anjo duša, mi. Kar imaš v sercu? Ok. Duša, ko je v tebi. Istega naše sebe. Duša smo mi. Da je v človeku, pa, ko umre, gre duša, onaj pa peko. Duša, da imaš dobro dušo, čisto dušo, to si enkrat kurja, pa ne vem kaj še. Duša je stvar, ko ima človek v glavi. Duša vodi človeka. Kaj je duša? Kakšna je? Kje je? In mnoga druga prošanja se pojavljajo pri večini ljudi in ne le pri filozofih. Pa poglejmo. Platon pravi, da posameznikovo dušo sestavljajo trije deli. Razum, srčni del, kjer počivata ta jeza in ogorčenost, in želeči del, nahajališt hrepenenja in želja. Duša je primer pri stojkih telesna. Duh je torej tako kot telo snovno-telesna substanca in ima osem delov. Kaj pa pravi Descartes? Pri dekartu gre za delivo telo in nedeljivi duh, po naravi pa sta različna celo nasprotni substanci in sicer res cogitas in res extenso. Res kogitas ali misleča stvar je substanca miselne narave, torej obstaja zgolj v našem razumu oziroma je sam razum. Saj Dekart v drugi meditaciji ugotovi, da je res kogitas njegovo bistvo, medtem ko je res extensa ali razsežna stvar, materialna substanca, ki ima lasnosti kot so velikost, oblika, položaj in gibljivost. Sljub temu, da sta si različni, pa sta vendarle tesno povezani, tako rekoč pomešani in tako se stavljata neko enotnost. Ta enotnost, mešanje ali če vam je ljubše povezano z duha in telesa, kaže pri občutkih, kot je bolečina, lakota, želja in tako dalje. Dekart ne bi čutil bolečine, če ne bi bil s telesom povezan, tako pa jo čuti, kar pomeni, da s telesom je povezan. Kaj pa se dogaja v bolečini, dekart v meditacijah pravi. Če se na primer živci v stopalu zganejo silovito in na nenaden način, da njihovo gibanje, ki sega prek hrbtenice v najbolj notranje delo možganov, duhu znamenje, po katerem ta kaj čuti, recimo bolečino, kot da je bolečina v stopalu. Ta občutek spodbudi doha, da pošlje telesu ukaze in se na ta način odziva. Problem pa je način, s katerim lahko misleča substanca duh, vpliva na fizično, možgane. Descartes je sicer določil, da se to dogaja v sedežu duše in mišljenja, žlezi v možganjih imenovanih Češerika, vendar ta odločitev ni ravno na mestu. Če je Descartes duši natančno določil lokacijo, je pripisal lastnost razsežnih stvari. Te različne probleme, sploh pa absurdualizma, so opazili mnogi filozofi, kot tudi dekart sam. Descartes je namreč v pismu princesi Elizabeti 28. junija 1643 napisal naslednje. Ne zdi se mi, da je človeški um sposoben oblikovati zelo jasno umevanje o obeh razlikah med duhom in telesom in njuni enosti. Zato, da bi lahko to naredil, jo je nujno pojmovati kot eno stvar in hkrati kot dve stvari in to je absurd. Duša in jas, žvižgava rakom. Kot riba na suhem, za zraho. Duša in ja, zla Moje srce pa, polonec za otrobe. Upišo po vodi in voda Sta mnie prosto Caccia, fosse cosa, metta rocca Človeka po cesti hodi mož lepo moža po cesti karča gre in gobice za njo in tukaj so še rakci in tukaj sem še jaz rakci in gobice molčki in poli človek, poli roža poli ženska, poli <gulik> več so. In nič več stoka, nič več dožb, in nič več joka. boje vedr slane vode, nesu van ven iz sobe. Poje vedr slane vode, nesli i ven iz sobe. van. Kaj pa resnica? Kaj je to resnica? Kako so mladi misleci odgovorili na to vprašanje? Uh, primer, če mi nekdo uh, ne pove resnice, pa mi pole bo pove resnica je, pa, um, če ti naprimer dolaže, potem pa pove tako resnico, kaj je res. Da je nekaj res. Da je nekdo... Ne, da je, da nekaj prav govoriš, uh -huh. da se ne lažaš. Da nekaj poveš, če kaj narediš. resnica uh -huh. Da resnica pomeni, da se ne zlažemo, da moramo povedati resnico. Ko je kaj takega, ko en se zlaže, bo pa en ve, kaj je bilo, pol pa on pove resnico da ne lažeš, da možeš vse goriti po resnici. Tudi, če gre taka ful strogo zaupna stvar, pa če te kdo vpraša. Razen, če gre za osebne stvari, ne poveš, pa rečeš, što je moja osebna stvar. In pol drugač pa moraš, če naprimer, kaj učiteljico tam jeziš v šole. Tako sem jo jaz enkrat sem povedla doma, pa se sem... Pol, pa nič, samo povedla, sem Mhm, pa ni, ja. Ko nekaj priznaš, da si nekaj naredil, naprimer, če koga udariš, da pol priznaš, da se ne lažeš, da ne goriš, da ti nisi, da se do drug. Ali pa čekaj, kaj v, šoli v špičiš, da poveš resnico, da si res v špičo. Mhm. Mhm. jaz povem resnico, če recimo... Jaz se vrtam na gavi, pomeni, da je tako zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo da povem zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo rek. Platon je moj zelo a ljubša zelo resnica. zelo zelo zelo zelo zelo je? zelo pri zelo zelo zelo Platon pravi, da obstajata dva svetova. Prvi svet posameznih stvari, v katerem se gibljemo ljudje, ki vidimo stvari okoli sebe in jih določamo za lepe, pravične, dobre ali pa grde, nepravične in nedobre. S tem se odeljujemo od idej, od ideje pravičnosti, lepote, dobrega. Ideja je nematerialna, trajna in tako nasprotna spremembi, torej niso podvržene nastajanju in minevanju. so ločene od čutnih stvari in se nahajajo v nadčutni sferi zunaj platonove votline. Ideje bivajo in so edine resnice. Recimo imamo idejo stola, ki je, kot smo povedali, nematerialna, trajna in nasprotna spremembi. Ideja stola je prisotna, ko brnik oblikuje stov. Stov je materialen, in je podvržen minivanju in nastajanju in tako je stov kot tudi vse ostale posamezne stvari eno stopnjo od edinih resnic. Idej. Po Platonu je ena izmed edinih resnic, oziroma idej, ideja dobrega. Kaj pa je dobro po mnenju šolarju? Kdaj je nekaj dobro? Kdaj ne radiš kaj dobrega? Ko, pre, ko na primer, prijatelju pomagamo čevlje zavezati. Če mm -hmm. nekaj pa ješ, mm -hmm. pa rečeš da je dobro. Špinače je dobro. Um, jaz kaj dobrega, ko posodo ven Pa stvarniče pometem, pa... Kaj momi pomagam? Tak pa... Ko pomagam? Jaz yes, pa... Če ima sem čar povrisa se la pa, pa je... pa je mom te rekel, Če kdo ne more, kaj nas da pomagamo? Da pomagaš, kak se, kaj če kdo ne ve. Če je kdost lep, da ga osmerimo? Da, če recimo, da si dober, tudi uh, pomeni, da recimo, močana mucka tam le, leži, pa ne zasej je muc, muc, muc, eh, mame mucca, da ji poč pomagaš, pa ji svoj dom da bo tam dokle, ne prida. To je, kratko mami naredimo drugo delo, ko bi a, mogla mama. krat ko smo pravič takrat, ko ljudi, smo takrat, ko smo prijazni do ostalih ljudi. Malo za šalo in malo za res, pa smo jih vprašali tudi, kaj je filozofija oziroma, kdo je filozof. Da človek govori, pa vse tako prav pa se dela tako pametne, pa tudi je tak tako pameten polko ne, ve, volko v naravi, pa to, v planetih, pa Ja, da nekdo skozi govori, da pa skozi filozofi je da nikoli ne, da, da, tiho, nikoli ni tiho. Filozofi torej nikoli nismo tiho, razen takrat, ko zmanjka časa za naše odajo. Najlepša hvala za pozornost in nasvidenje na slednji teden. Humanistika včeraj, danes, jutri. Humanistična oddaja Zofinih ljubimcev vsako sredo ob 19. na Radiju Marš.